Tak naposled jsme hovořili o tom, aby jsme chápali hm? v naší situaci, musíme pochopit hm? jak začátek, tak i konec. A to je jak i v myšlení, tak i v životě, tak i v meditaci. Hm? Pokud nechápeme začátek a konec, tak my vlastně nejsme ve stavu uvědomění. Stav uvědomění je právě pochopení začátku a konec. To, co je základem, jsme se učili, je uvědomění samotné. A v tom uvědomění samotné poznáváme neuvědomění. Jestliže nemáme uvědomění, zase další aspekt souvislého vznikání, když nemáme uvědomění, my nepoznáme ne naši neuvědoměnost. My nemůžeme poznat naši neuvědoměnost, pokud nemáme uvědomění. To je třeba si objasnit. My poznáme vlastní neosvícení, jestliže tam musí být nějaké osvícení, aby jsme poznali vlastní neosvícení. Aby jsme poznali vlastní nevědomost, musí tam být nějaká vědomost. A s tím to začíná. Hm? Čili začátek je vědomost, je uvědomění. A to uvědomění z hlediska souvislého vznikání od samého počátku nikomu nepatří. Protože Základ myslí je to uvědomění. To jsem se snažil vysvětlit a to by mělo být jasné pomalu. Hm? Na základě toho uvědomění my si my vstoupíme do procesu uvědomování. Hm? Je to jasné, jestliže není uvědomění, tak my nemůžeme vstoupit do procesu uvědomování. Uvědomování je na základě uvědomění. Jestliže není uvědomění, my nemůžeme mít už nějaké uvědomování. Hm? Je to jasné? Hm? Vypadá to, že to moc jasné není. Hm? Hm? To uvědomění je to, čemu se říká v tomto traktátu, co? to už jsem tolikrát řekl, původní probuzení. Původní probuzení, původní probuzení, penče. Jestliže není penče, původní probuzení, tak my nemůžeme vstoupit do nějakého procesu probuzování, jestli tam není původní probuzení. Vy máte zájem o nedualistickou tradici, to jsou základy, které je třeba pochopit. Jestliže je nepochopíme, tak nic nedává smysl. No a ta nedualistická tradice právě pracuje na tom paradoxu, v kterém se nacházíme. My nemůžeme oddělit to, co prožíváme, od prožití začátku a konce. Právě proto proces uvědomování je na základě té přechodné mysli. My si nemůžeme uvědomovat pokud nemáme přechodnou mysl, ale přechodná mysl je v této tradici, pokud je to nedualistická tradice, čínský buddhismus, tibetský buddhismus. Ten proces uvědomování je na základě ty původní mysli, původního probuzení na základě kterého vychází pak myšlení. Myšlení není probuzení, myšlení je iluze. Z hlediska, ne z hlediska našeho, ale z hlediska původního probuzení. A to je to, čemu říká. Pochopení toho je to, čemu říká. V našem poznání existuje Původní probuzení, protože jinak bychom nevstoupili do toho procesu probuzování, který začíná čím? Konce. To jsme se učili. Co je konec? Vidím, že jste toho moc nepochopili. Co je konec? Musí vás vyzkoušet, aby jinak já povídám sám pro sebe. Hm? Uvědomění si neprospěšných stavů. Ano, uvědomění, výborně, aspoň někdo. Hm? Tak uvědomění si neprospěšných stavů. My si uvědomujeme neprospěšných stavy, právě proto, to není žádné probuzení, protože věříme, že tady je někdo, kdo si to uvědomuje. Hm? Ale přestože to není skutečné probuzení, my vlastně máme přístup k procesu probuzování, hm? protože vidíme, že tam existuje něco, hm? na základě čeho je možné dosáhnout čistoty. Kdyby to tam nebylo, no tak, žádná, tak žádný proces uvědomování nemůže být. Hm? Je to jasný? A když máme proces uvědomování, no tak proces uvědomování je e, za jakým účelem. Poznání uvědomění, jakožto přiroď, co to je v zenu, nebo v tantrický tradice, jakožto e, stav budovství. Stav budovství je nepretržité uvědomění. Naše uvědomění Není nepřetržité, proto my nejsme budhy. Hm? My se chceme Buddhistát, proto praktikujeme tak, aby uvědomění v té mysli, která je přechodná, pozorovalo to uvědomění, které je přirozený stav, přirozené budhoství. Hm? To je to, čemu se říká ta págata garba. Hm? Já jsem vysvětlil. Ta tága, ta garba, v, té, v systému v Mahajaně máme dva systémy. Systém Madiamika a systém eh, pouhé mysli. V pouhé mysli máme dva systémy. Systém založený na poznání, probuzení, na studiu přechodné mysli, což je alaya. Alaja je mysl, která bydlí ve světě a lepí se na objekty. Hm? Mysl, která se lepí na objekty, bydlí ve světě. A ty se říká Alaya. Jako sníh se lepí na Himaláje, no tak naše mysl se lepí na objekty. Proto my trpíme. Máme strast a ten strast, proces strasti jsme vysvětlili. To jsou ty tři jemné myšly a šest hrubých myslí. Hm? Pamatujeme si je? Nepamatujeme. Hm? Co jsou tříjemné mysle? Hm? Naše, no počkej, to jsou, to už jste už uhlubý hm? První se děje co? Naše mysl nemá stejně tak, jako voda, se hýbe, protože e, fouká vítr. Je to tak? Hm? Voda se hýbe, protože fouká vítr, ale e, přirozenost vody není pohyb. Je to tak? Je to přirozenost vody, pohyb, není... Hm? Je mokro. Je mokro. Hm? Stejně tak naše mysl nemá přirozenost pohybu. Pohyb nastává na základě toho karmického impulzu, který vyjde z mysli samotné. To jsme se učili, to, to jsou ty tři jemné mysli. Jestliže je karmický impuls, je dojem toho, že někdo se obračí k něčemu, co tam skutečně je, a když je někdo, kdo se obrací k něčemu, co tam skutečně je, no, tak je něco, co vidíme jako oddělené od té mysli, která se obrací k objektu. Hm? Je to jasný? Hm? A to jsou ty jemné mysli, které normálně nevidím. Jestliže budeme ve vysokém stupni meditace, my si to začne uvědomovat. Teď to nevidíme. Když vidíme něco tam, je to iluze. Protože v tomto systému myšlení, a ten je velice užitečný pro meditaci, hm? a je to vlastně základ pro pochopení odvláště čínského buddhismu. I když mluvíme o madhyamika, tak madhyamika tež, pokud se týče progresu a stupňů v meditaci, používá vysvětlení tohoto systému. Pochopení mysli, protože v mysli jsou obsaženy všechny fenomény, to je buddhismus. A mysl určuje všechny fenomény, mysl je vládce všech fenoménů. To je v té vládě tež Samyuta Mikája. Čité na loko, čité na parikasat, čítá se ekadama sa sabé Eka dama vasam sa anvagu. Hm? Výborně. Hm? Čité na té loko, svět je veden myslí. Hm? Čité na mýjatej louko, čité na paritasaty. Myslí je kontrolovan, je dán dohromady. Čité na eka Damasa, sabé Dama, vasam Anvagu. Na základě jednoho fenoménu, který se nazývá mysl, to je angutánní ne nezamítaný kájen. Na základě jednoho fenoménu, který se nazývá mysl, všechny fenomény hm, sledují. Jestliže není fenomén mysli, žádný fenomén nemůže sledovat, je to tak? Hm? No a jaké mysli? No ta mysl, která se hýbe, ta mysl, která se hýbe, ta nevytváří žádné fenomény. Hm? Ale my nemůžeme pochopit bez fenoménu. Pokud není objekt, tak my nemůžeme. mysl nemá žádný, žádný eh, obsah. Pokud není objekt, mysl nemá žádný obsah. V této tradici my meditujeme na mysl, která nemá žádný obsah a je zdrojem myšlení. Hm? Ještě stále je to nepochopitelné... Už trochu vidíme nějaké světlo v tom. Hm? Furt se to nezdá. Jo. Trochu také... Světlo už vidíme. Hm? Kdyby ta nebyla ta to probuzení, tak my nevíme o neprobuzení. Protože je probuzení, my víme o... To je aplikace souvislého vznikání, kterou normálně jako není jasná, ale když se myslí hýbe, všecko, co vidíme, jsou vlastně iluze. z nedualistického pochopení. Když se mysl hýbe, všecko jsou iluze ale mysl se může hýbat pouze na základě té mysli, která se nehýbe. Kdyby tam nebyla ta mysl, která se nehýbe, no tak z, z čeho by vyšel pohyb? Hm? To je logika tohoto systému. To je velice, velice, velice užitečná pro meditaci. Hm? Musíme utěšit mysli, aby jsme chápali, že Fenomény vychází z mysli. Pokud neutišíme mysli, my nevíme, že fenomény vychází z mysli. Hm? Nebo víme? Hm? No a představujeme si, že tam něco je, ale že tam něco je oddělené od toho subjektu, to je naše iluze, která pochází z té karmické mysli. A to, co tam je, my vidíme všichni jinak. Vztahuje se k tomu všichni jinak. Přestože jsme lidi, když se projdeme po někde společně, každý si všímá něčeho jiného. Pak když se sejdeme někde a popovídáme si o tom, co jsme viděli, každý uvidí něco jiného podle toho, kam vztahuje mysl. Je to tak? Měli no, jsme tu vidí věc, Co? vidí stejné věci. Ne. Vidí stejné věci, ale proces myšlení začíná, jestliže, začíná pozornosti. Jestliže nemáme pozornost, my vidíme, jo? já vidím všechny, co tady, tady jsou, ale pokud nedávám speciální pozornost na tuto a tuto, a tuto osobu, no tak já ji vidím, ale nevidím. Protože ji nerozlišuje od celku. Je to jasný? No a kde je mysl, když nerozlišuje od celku? No kde je mysl? Můžeme ji chytit? Hm? Ne. No, zkus ji chytit. Nemyslí na nic a chytit tu mysl, jaký má obsah. Hm? Má obsah, když neuvedeme pozornost na něco. Hm? Ale přesto, když začneme myslet, tak se různé vzpomínky, je to tak, se vynoří a podle těch vzpomínek my pak identifikujeme tu osobu a identifikujeme ty zkušenosti, co s ní máme a identifikujeme to, jestli se nám líbí nebo nelíbí. Celý náš vztah k té osobě pak je na těch představách, které jsme formovali v té kontinuitě myslí. A ta kontinuita mysli je kontinuita mysli která se lepí na objekty. Mysl, která se nelepí na objekty, žádnou, u ní žádný obsah nenajdeme. Vidíme to jasně? Pochybujeme? nebo nepochybujeme. Hm? No, je to tak? To, to je zase trochu jiná perspektiva, která je, chceme pochopit buvizmus, to je velice, velice důležité, pochopit, že všechno je v moci jednoho fenoménu a to je mysl. Ale moje mysl není tvoje mysl, jeho mysl není, ale mysl, jeho mysl, moje mysl, mysl všech bytostí má stejnou podstatu. A to je, jako zrcadlo má podstatu odrážet objekty, mysl tež má podstatu odrážet objekty bez rozlišování. Mysl tež má, pokud my se nemáme referenci k té kontinuitě mysli, v které se nachází všechny informace naše, na které si vzpomínáme v procesu myšlení, tak my, kde, jsme, kde je mysl? Ta musí mít nějakou kontinuitu, jinak bychom si nic nepamatovali. No a ta kontinuita ta patří právě tý, Mysl, která vychází z karmické mysli. Když je karmická mysl, mysl se uvede v pohyb. No a pak máme jednu um, hětě z iluzí. Hmm? Máme hětě iluzí, na který se, s kterými se identifikujeme, hmm? protože nevidíme, že to z toho stejný je i v terénu. Proces myšlení začíná pozorností pozornosti na objekt. Pak je mysl, jestliže ten objekt je venku, máme ho, je to objekt pěti smyslů. pak mysl ten objekt přijme, pak je moment toho pochopení objektu, rozhodnutí se objektu, objektu. a pak přichází Aktivní mysl. Bez tohoto procesu, jestliže objekt je venku, ta aktivní mysl nemůže přijít. Zastaví se, pokud není no, to ujištění, že to je ten objekt. Jestliže objekt přijde z mysli samotné, no tak to nemusí projít tím procesem hm, přímutí objektu, reflexe objektu v, v orgánu hm, jako Oko musím reflektovat ten objekt, na který dáváme pozor, ale oko nemá žádnou funkci bez, bez mysle. Hm? A to oko bez mysle, bez orgánu myšlení nic nemůže vidět. Může vidět něco oko bez orgánu myšlení? Hm? Co může vidět? Kokotiny. <laughs> Ty, ty, pochází od, ty pochází od toho orgánu myšlení, hm? že si představíme, že tohle chceme, tohle se nám líbí, tohle to nechceme, tohle se nám nelíbí, tohle chceme chytit, tohle to nechceme chytit. Hm? A před tím aktivním procesem musíme to mysl připravit. A to se, a to se připraví, kde v té kontinuitě mysli. Hm? Je to jasný? Mělo by to být jasný. Pak jestliže chceme správně meditovat, musíme vidět, že ta mysl, která se hýbe, ta do toho tý, do základu mysli, té podstaty mysli, vlastně ona vychází z ní. Ale vychází z ní a vytváří dojem hm, skutečného objektu oproti skutečnému subjektu. A z hlediska budistické filozofie, budistického vnímání, nikdy objekt a subjekt nemůžou existovat jako něco od sebe odděleného. To pak nedává vůbec žádný smysl. Jestliže ten objekt je oddělený od subjektu, já ho nikdy neuvidím. Jestliže ten subjekt je oddělený od objektu, tak ten subjekt a moje mise, nemá absolutně žádnou referenci a bez referenci nemá absolutně žádný obsah. To je buddhistická filozofie, základy. Pokud chceme pochopit buddhistickou meditaci, to jsou základy, kterými bychom měli mít v tom jasno. Jaký objekt můžeme pochopit, když to není mysl, která se k němu vztahuje mysl, která se k němu vztahuje uvádí mysl do pohybu. Ale uvádí mysl do pohybu na základě mysli, která pohyb nemá. Pohyb. Hm? Proto jsme mluvili o jedné mysli. Hm? Jedna mysl není nic jiného, než to, čemu se říká kája tělo bodhy. V té jednou Bůh přichází, tento jedno tělo se nazývá, to není tělo, ale že nemáme lepší. To je to, co těla vytváří. A Budha v té mysli přichází a odchází, proto se mu říká Tathagata. Gata. On přichází v takovosti, odchází v takovosti. A právě proto on zůstává, jeho mysl, vidí iluzi ty karmický mysle. My nevidíme iluzi karmický mysle, protože my se okamžitě, jakmile se mysl začne hýbat, identifikujeme s tím objektem jako něco odděleného od toho subjektu. A kdo se identifikuje? Z hlediska tam od samého počátku nikdo nebyl, kdo se identifikuje. To je proces myšlení. Proces myšlení nepotřebuje žádného, kdo myslí. Proces myšlení začíná pozorností. Když je pozornost, tak přijmeme objekt. Když přijmeme objekt, tak se. když ho proskoumáme, tak se o něm rozhodneme, když se rozhodneme, tak začíná aktivní proces myšlení. To je vysvětleno vysudimaga, taky, i vymutimaga. A to jsou stejné principy, podobné principy. Tak jako leží osoba s dekou na hlavě, pod stromem a spí. Teď spadne jabko ze stromu, bum, hm? tak si tu dekulu si to a co se stalo? Hm? Je tam nějaký bum, podívá se kolem, aha to jabko spadlo, no a teď Odkaď spadlo, spadlo ze stromu a je zralý a je dobrý, my tak po něm šáhne a začne ho jíst a je velice chutný. No to už začíná aktivní proces na základě rozlišování. Ale to rozlišování pochází odkud? Z ty kontinuity mysli. Je to tak? Hm? Ty kontinuity mysli. A ta kontinuita mysli pochází z toho rozlišování. Kdyby, ale z jakého rozlišování? Z rozlišování, který, na, který my bereme na základě toho, že ten objekt je někde jinde a my jsme taky někde jinde. Je to tak? No a tak nerozumíme, že. Všechny objekty jsou obsažené v jednom objektu a jsou pod vládou jednoho objektu, a ten se nazývá fenomén mysli. Fenomén mysli pracuje, protože za ním dáváme pozornost vůči objektu. To znamená na základě té přechodné mysli. Ale přechodná mysli v tomto systému musí vzniknout na základě něčeho hm? a to je to uvědomění, hm? zrcadlo. My si myslíme, že ty objekty, které se zrcadlí v tom zrcadle, jsou od toho zrcadla oddělené. Podobně my si představujeme, že ten objekt je oddělen od mysli, ale on nikdy od ty mysli oddělen nebyl. To je ta karmická mysl, která ho od toho objektu oddělila. Hm? Je to jasný? No a právě proto vyvstání víry v Mahajánu. Co je Mahajána? Mahajána je ta jedna mysl, která je základem všech ostatních myslí. No a ta mysl si stejně jako zrcadlo odráží ty objekty, no tak ta odráží ty objekty bez toho, aby po nich lapala. A to je stav budhy, to je stav takovosti. Ta jedna mysl, to je takovost. Hm? Ta takovost, té takovosti, protože my bytosti máme miliardy, miliard a různých karen tak ona od Odráží úplně jinak. My si myslíme, že my, co vidíme řeku, je stejně jako vidí bozy řeku, jako vidí ryby řeku, jako vidí zvěře řeku, jako vidí ptáci řeku, ale ty vidí řeku úplně jinak. Podle čeho vidí tu řeku? Podle toho, jak se hýbá jejich mysl. Je to jasný? Když se jejich mysl nehýbá tak je tam řeka, ale nebude mít žádný vztah k našemu soudu o té rce. Ale přestože nebude mít žádný vztah k našemu soudu o té rce, ta reka tam je, ale my ji vidíme jinak, bozi vidí jinak. A Libí vidí jinak. Z hlediska analytického buddhismu to jsou ty elementy. Z hlediska nedualistického buddhismu ty elementy tež nemůžou existovat odděleně od mysli. Jestliže existují odděleně od mysli, no tak... protože z hlediska buddhismu všechno je proces, No tak to vůbec nedává smysl, protože proces je vždy v zájemném stavu. Bez zájemného stavu žádný proces nemůže vzniknout. Hm? Ale ten zájemný stav je třeba prokouknout, hm? že ty příčiny a podmínky jsou. Na základě té mysli, která se hejbe, která je iluzorní mysl. Iluzorní mysl je na základě té mysli, která se nehejbe. Ty se říká takovost. A ta nemá žádný obsah, To nemá žádné jméno, ta nemá žádnou formu. Právě proto může reflektovat všechny formy, může reflektovat všechny obsahy. Hmm? No a teď vyvstání víry v Mahajánu je vystání víry v, v tuto mysl, protože ostatní mysli absolutně nemají smysl, pokud ta mysl tam není. Hmm? No a ta mysl je jedna mysl. To, není, to nejsou dvě mysly, to nejsou tři mysly. Tři, čtyři nekonečné mysly, to jsme my bytosti podle toho, jak nám hýbá ta karmická mysl. Hm? Karmická mysl uvádí mysl v pohyb, ale pohyb není přirozenost mysli, stejně tak, jako voda, přirozenost vody, není pohyb, ale protože vodou hýbá vítr, voda má pohyb stejně tak, jelikož námi hýba, nevědomost, neuvědomění, tak my se, my se identifikujeme s tím pohybem jako něco, co tam skutečně je. Hm? Proto. Zkoumání mysli a jak pracuje je neobyčejně důležité a je základem všech věd, aspoň pro staré civilizace. My se zabýváme vnějšími věcmi a proto takový chaos, protože se identifikujeme s tím, co stále běží. A toto co stále běží, to je ta mysl, která není uklidněná na tom základu. Ten základ je stále klidný, stejně jako zrcadlo, stále odráží ať už je to, když před dáme hovinka nebo před dáme růže, ono odráží stejně. A to je stejně tak, my spíme, my sníme, my vdíme, my chodíme. My, pracujeme, my stále pracujeme, chodíme, spíme, vidíme a tak dále v té jedné mysli. Ale chodíme, vidíme, spíme v té jedné mysli úplně jinak, protože nám ta mysl úplně jinak hýbe. Jaká mysl? Ta karmická mysl. Ale ta přirozenost mysli, ta se nemění. To, co se mění, je jak Námi karma hýbe a podle toho my vidíme, dáváme pozornost vůči objektu a na základě kontinuity našeho, našich předešlých zkušeností, my pak vytváříme řetězy. Ale řetězy na základě iluzorního myšlení. Myšlení, které se hýbe, je iluzorní myšlení. Hm? Jenomže by my to nevidíme, tak se to musíme naučit. A jaký je začátek? Hm? Vystání víry v Mahajánu. Co je Mahajána? No, jsme se učili jedna mysl. Hm? Ta jedna mysl, to, to zrcadlo patří všem bytostem, ale my odrážíme jinak, protože máme jinou karmu. Hm? No a tak když se vynohí ty dva růžky, jako ze šneka se vynohí ty dvě antény, no tak vidíme jinak ten subjekt a vidíme jinak ten objekt. Pokud není pozornost vůči objektu, no tak mysl, jaký má obsah. No musíme to vidět, jaký má obsah. Dá se chytit ten obsah, pokud nemáme pozornost vůči objektu? Hm? Dá se chytit? Hm? My musíme sami experimentovat, to vědět, co se dá chytit. To už je ta kontinuita mysli, která je kontinuita jaké mysli? ty mysli, která se chytá. Ne ty mysli, která se nechytá. Ta mysl, která se nechytá, nemá žádnou kontinuitu. Hmm? Tak jsem snad to přiblížil. Hmm? No a právě proto my jsme se učili stav probuzování od začátku a stav probuzování od konce. V každém momentě proto je, my bychom si měli být vědomí, to je samády, z čeho mysl vychází, vychází na základě pozornosti, pozornost vychází na základě prání. Když si neprejeme, tak my se nevěnujeme nějakému objektu. První tam musí být něco, co žádný objekt nemá, pak je tam prání, tak se objeví objekt jako něco, co tam je, no a pak se objeví mysl, která za tím objektem běží, no a pak mysl přestane tam, od kde vyvstala přirozeně. A vystala odkud? Z té kontinuity a vrací se kam? Do té kontinuity ty kontinuitě se říká, už jsem to vysvětlil, v terváně se tomu říká důvod existence, v sanskritské tradice se tomu říká Alaya, alaja nemá žádný objekt, protože všechny objekty jsou objekty áláya. Podle tervádové filozofie Objekt Bavanga je poslední, objekt, poslední aktivní mysli z, z minulého života. To dává smysl, protože lidi, kteří se vrací z druhé strany, ty si pamatují. Hm? Ale to je stejně jako tunel. Hm? Oni si to vzpomínají, jako tunel. V tom tunelu pak jsou nesčetný, nesčetný, nesčetný. Hm. Minulé vystání a zaniknutí. No? A co, k čemu nás to vede? Být si vědom toho základu mysli. A ten základ mysli, ten má dvě. Zase se vracíme k tomu traktátu. Mám číst, nebo to mám z říkat, co je lepší, když to budu číst, možná. To bude přesvědčující. Hm? <laughs> Já ja, nejsem pro Tady jsem konečně se tam dostal. Teď každý má hm, takzvané původní probuzení. Kdyby nebylo původní probuzení, tak my bychom si nebyli vědomí toho, že jsme neprobuzeni. Je to tak? Musí tam být původní probuzení, aby jsme si byli vědomí, že jsme neprobuzeni, že ta mysl, která... Hm, nám škodí, my se jich chceme vyhnout. Je to tak? Hm? No a teď u nás, v našem případě, to původní probuzení, v případě Budhy, to původní probuzení se stává takovost. Hm? U nás je to takovost zakrytá, hm? Na, e, jako zrcadlo je zakryté prachem tak my nevíme, že jeho funkce je odrážení reality. Stejně tak u nás je to zrcadlo mysli, to uvědomění je zakryto nekonečným prachem minulých karem. Hm? No a, ale to původní probuzení v naší mysli, které je stejné pro všechny bytosti, to je ta jedna mysl, to je ta takovost mysli, tak je ve stavu zašpinění. Je to jasný? No a stav zašpinění nemůže být oddělen od toho původního probuzení. A to původní probuzení... Ve stavu zašpinění má dva aspekty. A to je třeba si uvědomit, ty aspekty. Na nich je třeba pracovat a ty vyčistí mysl. Jeden aspekt je čistá moudrost a druhý aspekt je na základě čisté moudrosti máme nemyslitelný karmy. Moudrost a karma jsou jako dva dvě křídla ptáka, říká. A na základě toho můžeme vyletět z toho karmického zajetí. My nemůžeme žít bez karmy. Ale my si musíme uvědomit, že ta karma je něco iluzorního. Je to jasný? Hm? Jestliže si neuvědomíme, že ta karma je něco iluzorního, no my z toho zajetí nikdy nevidíme. ale karmu my musíme dělat něco, ale na základě uvědomění. A to uvědomění je základ mysli v tomto systému filozofie, meditace. Hm? který vlastně je základ pro všechny systémy nedualistické meditace, jestliže chceme pochopit graduálně, jak se dostaneme ze stavu otroctví karmy do stavu svobody. Hm? A co je svoboda? Že tu karmickou myslí my, ne, my vidíme jako iluzi. No to je stav samády. A tomu samády se říká samády jedné mysli. Tež samády jedné samskáde. Hm? A to je celá filozofie tohoto traktátu. Jak se dostat do samády jedné mysli? To neznamená, že nic neděláme. My děláme. Ale bez uvázání na tu kontinuitu mysli, která není na základě moudrosti, ale je na základě konceptů, který nám zprostředkovávají realitu. Ale ty koncepty nejsou realita. Ty koncepty dávají Dojem, že ta realita stojí v něčem, ale ta realita nikde nestojí. To je vědecky dokázáno. Hm? Nikde nestojí realita. To už dneska ví i věda. Kde stojí realita? V našich konceptech. A odkud přichází koncept. Z těch kontinuity mysli. A ta kontinuita mysli je jiná u ptáků, jiná u ryb. Jiná u e, lidí, jiná u Bohu a jiná u mě a jiná u každého jiného, protože my máme jiné koncepty. Tím pádem my máme jinou kontinuitu a, a jinou mysl, která se hýbe. Ale ten základ myslí, který se nehýbe, máme stejný. Ale tu mysl, která se hýbe, ta nás odděluje odděluje od čeho? To je jedné mysli. Ta jedna mysl je stejná pro všechny bytosti. A to je ta takovost myslí. Buddha se nachází v té takovosti, v nás je ta takovost zakryta A ty zakryté takovosti v tomto systému myšlení, filozofie a praxe, na kterém je založená Tantra, na kterém je založený Zen. Tomu v hmm? tomuto způsobu myšlení se říká iluzorní myšlení. Aby jsme zjistili hmm? samády jedné mysle, musíme poznat iluzornost myšlení. A jak poznáme iluzornost myšlení? Hmm? No. Dá se cítit. Dá se cítit? <laughs> <laughs> no, a cítíš ho? Hmm? My se právě identifikujeme s tím cítěním. Cítění je proces. Proces jaké, jaké myslí. Proces mysli, která se hýbe. Hmm? No, a v tomto systému my musíme pochopit cítění na základě mysli, která se nehýbe. A kontinuita této mysli je samá ty jedné mysli. Hmm? Už se to stává souzumitelnější. Hmm? A to? Samády, jak se k tomu dostaneme, k tomu samády jedné mysli? Tím, že pochopíme hm, tu čistost, poznání, která nepatří nám, ale patří ty jedné mysli. A ta jedna mysl není na základě hm, prosicení karmou, ale je na základě přirozené moudrosti. Hm. Proto první věc, co se učíme v těchto systémech, je, že my jsme nepřirození. Proč jsme nepřirození? Protože se identifikujeme s, tým, s tou iluzí, která námi hýbe. Když se přestaneme identifikovat s tou iluzí, která nám je no tak náš žádné myšlenky nebudou vyrušovat. Protože náš vyrušují myšlenky, to znamená, hm, že máme přístup hm, k původnímu probuzení. Protože původní probuzení je v relaci k neprobuzení. Když není neprobuzení, my nemáme přístup k původnímu probuzení. A to původní probuzení, vystání víru v Mahájány, ta má tu čistotu. čistotu. Ta čistota je, má vliv na to, že naše myšlení se přemění v darmické myšlení. A darmické myšlení může přetvořit svět. Protože jsme se učili na začátku, ty fenomény vychází z principu mysli. Princip mysli je budhovství mysli. Fenomény je výraz budhovství mysli. To je to užitkové tělo. To jsou ty čisté země, které vidí bodhisattva v samády. No a ta funkce toho je, že my... Se navracíme do toho původního stavu. A to je ta sanga, to je funkce, tý, toho principu, které má vyjádření. Jestliže mluvíme o principu samotném, ten žádný vyjádření nemá. Jedině má vyjádření v té mysli, která se hýbe. Ona se hýbe na základě. Karmického impaktu. To není. A jestliže to poznáme, no, pak ta mysl, která se nehýbe, se, se stane hm? aspekt mysli čisté moudrosti. A ten aspekt mysli čisté moudrosti vytváří nemyslitelnou karmu. Protože ta podstata mysli je nemyslitelná. Hm? Každý, Každá bytost má jinou karmu, čili karma je nemyslitelná. Nemůžeme pochopit karmu každé bytosti. Ani Buddha ji nemůže pochopit, to není možné. Proto nemyslitelná činnost, protože ta velká moudrost, která je podstat vědomí, ona může, hm? Dělat nemyslitelné činy tím, že může pomoct bytostem, právě tím, že reflektuje jejich myšlení. Jaký myšlení? To myšlení, které je uvázané na tu karmu, na tu kontinuitu. To vidíme jedině tehdy, jestliže máme víru v tu ten základ mysli ten základ myslí je velký my, to jsme se učili předtím nemá žádné hranice hm? proto tělo body tež nemá žádné hranice takovost nemá žádný hranice takovost je všude ale my to nevidíme že takovost je všude ale ty takovosti patří ta čistá moudrost hm? a ty čisté moudrosti patří nemyslitelné činy, protože se může adoptovat na nevědomost všech bytostí, na aktivní mysl. Karmická mysl vychází z nevědomosti. Ale my si ji uvědomujeme na základě čisté moudrosti, ale bytosti si ji Čistá moudrost si ji uvědomuje, a ty patří veškerecnosti, proto to má aspekt prázdnoty a neprázdnoty. To znamená ty mysli bez ulpívání. Na co ulpívání Na existenci, na neexistenci, na názore. Hm? Je to tak? Nebo není? Hm? Neulpíváme na názory, neulpíváme na existenci, neulpíváme na neexistenci a na káma na senzorálních pozitcích. Čtyři ásávy, čtyři vlivy, které zakrývají tu původní moudrost. A jelikož nevidíme původní moudrost, nevidíme, že ta původní moudrost má schopnost dělat nemyslitelné činy. Co jsou ty nemyslitelné ne, tím, Že prosicuje vědomí hm? své vlastní bytosti eh, tou čistotou, která nepatří žádné osobě, ale patří darmě samotný. Hm? Když děláme skutečné dávání, nepatří žádné osobě, ale patří darmě. Skutečná disciplína nepatří žádné osobě, ale patří darmě. Skutečná tolerance nepatří žádné osobě, ale patří darmě. Skutečné úsilí nepatří darma. Na základě té přirozené čistoty je vždy aktivní, protože prosicuje tou čistotou všechno ostatní. Jak říkal Dolpotulku, aby jsme děli něco pozitivního, dvě ruce nestačí, potřebujeme tisíc rukou jako Avalokitešvára, Body toa, tisíc rukou v jedné ruce, komputer v <laughs> druhé ruce, mobil. V třetí ruce počítač a čtvrtý ruce damaru, v páté ruce tyčinky v šesté ruce. maru, v, v sedmé ruce zase to meč, světlo a tak dále a tak dále. Tisíce ruk potřebujeme. No a proto nemysl, čistá modrost má nemyslitelnou karmu, kterou prosicuje naše vědomí, je kichri, jak jsme se zmínili. Na to kichri má kontinuitu těch zašpěděných vlivů, negativních vlivů a pozitivní vlivů. My začínáme tím, že se uvědomujeme těch negativních vlivů, a chceme je zastavit. No jestliže to děláme, no tak my máme, získáváme představu, že to děláme na základě původního probuzení. Uvědomění, kdyby to tam nebylo, no tak my vůbec nejsme nikde. Na základě toho původního uvědomění my pak meditujeme a získáváme uvědomění. Ale to uvědomění vždycky bylo v nás v tomto systému. A to uvědomění vždycky má od samého počátku tu čistou moudrost a čisté činy. Hm? je diamantová sutra. Hm? A ta Čistá moudrost je napojená na to, co se nedá chytit, minulost se nedá chytit, říká diamantová suto. Současnost se nedá chytit, budoucnost se nedá chytit. A z toho, co se nedá chytit, z toho vychází ta podstata vědomí, které je uvědomění. Jestliže tu podstatu vědomí chápeme, my jsme v procesu uvědomování na základě původního probuzení. Hm? Protože uvědomělost je je co? Je ta čistá módrost, která reflektuje věci tak, jak jsou a neidentifikuje se s, s tou hm, myslí, která vychází z těch Continuity. To neznamená, že ta mysl je špatná nebo dobrá, ale ona vychází z té kontinuity. U někoho je dobrá, u někoho je špatná, najednou se špatným myslí je zase dobrá mysl, protože v té kontinuitě jsme nahromadili takový kičry, že bychom se sami divili, jsme se na toho měli koukat to zrcadle samády. A když máme to zrcadlo samády, tak se nestačíme divit, co tam všechno máme. Ale my to nepochopíme, pokud nemáme nějaký ten kopanec. A ten kopanec pak udělá, že máme hretěz myslí. A ten hretěz smyslí nám dá pochopení, že ten základ mysli se nemění. Pokud nemáme ten základ mysli, který se nemění, my ten hřetěz mysli nezastavíme. Ale my si nechápeme, že máme ten hřetěz mysli, pokud nechápeme to, tu čistotu vědomění, která od samého počátku byla čistá, my do ní nemusíme nic přidat. Jakože do zrcadla nemusíme nic přidat. Ono je takový, že odráží do prostoru, nemusíme nic přidat. Ono prostě ono přijme všechno, ale prostor nemá život. Zrcadlo nemá život, ale ta mysl je živa. A je podkladem všeho života. Proto první překladatelé toho traktátu ho to, s Bohem, ale ona není Bůh. Protože souvislé vznikání ta to body, to uvědomění je na základě ne, neuvědomění. Bez neuvědomění, uvědomění nemá obsah. Musí tam být neuvědomění, aby uvědomění mělo obsah. Stejně tak, jako světlo nemá obsah, jestli tam není tma, je to jasný? Čili stejně tak, jako světlo dává význam, jestliže tam je ta tma, tak i ta mysl, která nám hýbe, dává význam, jestli je tam to světlo, ty mysli, která je základ a z který vychází ten pohyb. A ten pohyb je ale iluzorní, to je to poznání. Bez toho poznání my nepochopíme proces probuzování. A proto musíme pochopit ten proces probuzování od začátku i od konce. Ten začátek a konec je v tomto momentě není od tohoto momentu odlišný. Hm? Kdyby byl od toho momentu odlišný. Hm? Tak co tak to není proces. Hm? A co je? Co je třeba vidět? Jak mysl vystává, hm? vystává na základě čeho, na základě prání? I co, protože je prání, tak jsou obrazy. Jelikož jsou obrazy, tak vytváříme koncepty. Jelikož jsou koncepty, tak vytváříme ulpívání. Jestliže máme ulpívání, vytváříme karmu. Jestliže vytváříme karmu, máme výsledek karmy. A výsledek karmy. To je, tu stras, to je ta stras, kterou prožíváme. Právě to je třeba proniknout, odkud vychází ta mysl. Ta vychází z té kontinuity, což je kontinuita čeho? No, už jsme to měli. To je kontinuita té rozlišující moudrosti, která odděluje to, co od samého počátku nebylo nikdy oddělené. To odděluje na základě tí, toho pohybu, který přichází z karmický mysli. Zase se vracíme znova a znova. Tak já jsem nic teďko nepřeložil, no ale můžu to preložit přeložit někdy jindy. Tak ta i ve stavu zašpinění, v našem stavu, hm, ta čistota mysli zůstává, hm, ta čistota moudrosti. A ta čistota moudrosti má nemyslitelnou karmu. A ta nemyslitelná karma ta prosicuje. Ta čistota na základě té nemyslitelné karmy pročišťuje naše vědomí, vědomí bytostí. Jejíž funkce mysli je zakrytá těmi Špínou ulpívání na čem? Ulpívání na, na rozlišování. Tady jsme v nedualistickém systému. To rozlišování je, jestliže se s ním identifikujeme, tak je na základě ty karmické mysli. A do té karmické mysli my se zamotáváme čím dál, tím víc, když nepochopíme od konce do začátku, od začátku do konce. Konec, to je to zapletení, tu mysl, která je důsledkem vytváření karmy. A to vytváření karmy je důsledkem, Ulpívání ne na realitě, realitě realitu my neznáme, na, na, na ulpívání na konceptech, na jménech. A to ulpívání na konceptech a jménech je na základě tý, toho kontinua mysli, ve kterým jsou jako na počítačové ty informace co nás přitahuje, co nás odtahuje, co chceme, co nechceme. Hm? No a protože to tam je, tak pokud my nemáme hm, tu vliv toho čistého vědomí, ne, tak my se, my se na to budeme lepit, jako klíště se lepí na nás. Hm? No, ale nechápeme, že nám to saje krev. No, hm? a to je meditace jedné mysli, no to... Ehm, já jsem vlastně nic nevysvětlil a vysvětlil jsem všecko. Hm? Nic jsem nevysvětlil a vysvětlil jsem všecko. Proč? No? No. No a, a co je za slovem? Nic, nic. Nic není za slovem. A naše procesy myšlení jsou závislí na slovech, ne na realitě. Nic není za slovem. Slovo samo o sobě nemá absolutně žádný význam bez toho obrazu. Hm? A ten obraz pochází od z kontinuity mysli. Hm? A ta kontinuita mysli. Pochází z čeho? Z toho ulpívání na rozlišující mysli? Mysl rozlišuje, ale nepotřebuje ulpívat. Mysl rozlišuje, ale nepotřebuje ulpívat. My ulpíváme, protože neznáme základ země. my neznáme přirozený stav mysli. Hm? A proto meditujeme aspoň v tomto systému, aby jsme poznali přirozený stav mysli. To je náš úkol v meditaci. Jestliže poznáme přirozený stav mysli, my se můžeme prohloubit v přirozený stav mysli. A to je samádhy jedné mysli. Aby jsme se prohloubili v jednu mysl, musíme praktikovat koncentraci jelikož nemáme přístup, nejsme tak inteligentní, musíme používat nějaký objekt. Pak, když tu koncentraci máme, tak my, možneme, my se můžeme přímo koncentrovat na tu prázdnou mysl. A to je samády jedné mysli. Jestliže se koncentrujeme na ten základ mysli, no tak to, co hýbe myslí, bude iluzorní. Když Poznáme, že to, co hýbe mysli, je iluzorní, tak postupem času myšlenky nás přestávají rušit. No a tím se stáváme pány myšlení. To vysvětluje Surangama Sutra. Co je Buddha? Buddha je ten, kdo hýbe objekty a co jsme my. My bytosti jsme těch, který, kterými objekty hýbou. To je ten rozdíl. No. Tak musíme poznat, že to ten řetězec myšlení, stejně tak, jak je v Terevádě vysvětleno, ten retězec Myšlení, ta prapanča pochází z prání. Díky prání, my se začneme lepit na objekt. Když nemáme prání, no tak kde je mysl? On my se nikde nelepí. To není stejně tak, jako prirozenost vody není Pohyb, tak přirozenost mysli není pohyb, ale my si myslíme, že přirozenost mysli je pohyb a tak se identifikujeme s tím pohybem. Ale ten pohyb mysli vychází z té karmické mysli. No a tak my si, si představujeme vrka jako čudlíka. No? a ten vrk náš žere, a čudlík to je výborný, a ten čudlík náš se žere, jestli, že, jestli že ho nepoznáme, a to je, jak ho poznáme. Když poznáme vyvstávání mysli, je iluzorní. Charakter vody není pohyb. Charakter mysli není pohyb. Ten pohyb přichází z té karmické mysli, která bere ten objekt jako něco odděleného od toho subjektu. Proto nechápe jednu mysl. A ta jedna mysl se jeví v naší zašpiněné mysli jako čistá moudrost, která nikdy neulpívá. A ta čistá moudrost má nepochopitelné karmy, nepochopitelnou činnost proč. Protože nemá vlastní potřeby, nemá vlastní prání, ale lidí se potřebami bytostí, to je, co se učí člověk v zenu. Tantra. Práň pokud není prání, pokud není pozornost vůči objekto, Kterou už přichází, tak kontinuita mysli, tak mysl je v přirozeném stavu. A my si myslíme, že ten přirozený stav je, když se lepí na objekty. Hm? No to je filozofie, a to je meditace, a to je realizace. No a Napovídali jsme to hodně, tak můžeme jít do meditace nebo na otázky. Má někdo nějakou otázku? Já mám otázky. Necháme Vansdorfa, ten vždycky. Vansdorf, ten vždycky. Po každý, aniž by se něco ještě. Vy už má ruku nahoře. <laughs> Já jsem se chtěla zeptat, my jsme se museli, nebo museli, nemuseli jsme se naučit ten dvanáctý členný řetězec závislého cynikáře. Vy mm -hmm. začínáte vlastně od toho prostředka. Vlastně jste mluvil o ulpívání a za ulpíváním pak je nastávání. To se nazývá ptáli Bhava. A vy vlastně jste říkal, že Bhavaroga i Alaja, že to jsou ty kontinuity mysli, které mají i tu, i tu čistou mysl. No, to je na základě čeho? No, to máš to črtě, i rozlišující mysl. Jelikož je nevědomost, tak vytváříme samskáry, my fabrikujeme jelikož fabrikujeme, fabrikujeme na základě čeho, na základě ty rozlišující mysli. To je proto, jak Vissudimaga vysvětluje, my můžeme pochopit souvislé vznikání na základě tří životů. V minulém životě byla ta nevědomost, kvůli té nevědomosti my jsme akumulovali karmu, dávali, fabrikovali svět tak, jak ho vidíme. No a tak jsme se přerodili v tomto těle, který rozlišuje náma rupa jako něco odděleného. Jo? No a jelikož rozlišuje jako něco odděleného, tak je tam kontakt, jelikož je tam kontakt, je tam počítek, jelikož nevědomost pokračuje, je tam ulpívání, Jelikož je upívání, je bhava, což je nastávání, doslova ano, nastávání. nastávání. Jelikož je nastávání, no, tak je e, nový proces e, bylo v zrození, bytí v nespokojenosti. Zrození, že bylo Ale... A já jsem se chtěla zeptat vlastně ta bhava, to je jakoby vytváření té karmy. Bhava není vytváření karmy, bhava je vytváření existence. Hmm? A jaký rozdíl? Jako to jsou jak... no ty tři světy. Ten existence je ve těch třech světech podle stavu mysli. Je, je to becoming, jo? stávání se, jelikož se ta mysl lepí, lepí se na eh, příjemné stavy existence nebo na nepříjemné, nebo, ale ona je tam sama nasměrovaná. proto souvislé vznikání. Ona je tam nasměrována a nasměrování je becoming. proto tohle to becoming stávání se stávání se je co je samády jedné mysli. stávání se, je v tomto momentu teď teď je třeba poznat to stávání se na základě čeho. Na základě ty kontinuity v mysli, která je e, to uchopování upádána upádána pačara bava. Jelikož máme uchopování, ne no, tak máme nastávání. jestliže máme Uchopování, které je na základě dobrý, dobrý vůle, tak máme nastávání v přirozeném stavu existence, v dobrém stavu existence. Jestliže máme nastávání v těch, v těch negativních stavech, my. Tíč, zloba, nevědomost. No tak se nastáváme v nepříjemném stavu. A to se děje teď. Stejně tak, jako na konci existence, do nové existence, tak se to děje teď. Na základě vystání každé mysli my nastáváme. Právě proto první věc, co se člověk učí v Zenu, Hmm? Teď nastávání. Co nastáváš až teď? Hmm? Odpověď, co nastáváš až teď? <laughs> Potom máš koán v zenu. Hmm? Jaký koan? Proč je nebe modré? Nastávání, rozmyslím si to, nebe vůbec není modré, zdá se být modrý. Právě tak, ta karmická mysl vůbec neexistuje, nebe vůbec není modrý, zdá se být modrý. Stejně tak, ty předměty, které mysl rozšíruje na základě prání, ty tam od z samého počátku nebyli. Nastávají teď. Když to pochopíš, nemáš strach. Nastávání je v každém momentě. V každém momentě se vyjevuje šest stavů existence. Tomu se říká čet v tantře. Bez toho čedu ty nemůžeš pochopit do zrání mysli, tu kontinuitu věční mysli. Nemůžeš pochopit. První musíš udělat čet, Ani maso. To v tomto momentě musíš zastavit zbytečné myšlení. A pak se to stane samády prázdné mysli. A podle kultury je to jiný. To samády prázdné mysli to provozovali v Japonsku samurajové. Rozpůlili kedlubu, tak rozpůlili tělo od hlavy. Já když jsem byl v Japonsku, když už o tom, tak jsem v japonském kláštere, i v čínských klášterech máš vždycky destičky se jménem mrtvých. Jo? A Někdy to je taky s popelem těch mrtvých, no? a máš destičku s těmi, s těmi jmény mrtvých, a pak ty příbuzné vždycky přijdou. A, a v Číně tam stále se ozývá a my to bu, a, a to a dávají květiny a tak dále. No, no a teď kon, e, tam jsem viděl v Japonsku, že tam možná e, nějaké jména a fotografie taky. Tam máš fotografie těch tamikaze za války. Jo? To je starý chrám z 16. století, ještě dřív možná z doby kamaku. No a máš ty fotografie těch samurajů, těch kamikaze, jo? co hlítali a s těma letounama udělali sebevraždu spadli na, na ty lodi americké, no? no a oni to uctívají a to a já jsem se, to mě zajímalo, proč co, co ty ty neměli správnou motivaci, proč je tak uctívají. Ten učitel mi říkal, já jsem si sněl, Anáta tečí, vakarima jsem dělal, Nemůžete to pochopit. Proč to nemůžeme pochopit? Protože my se identifikujeme s tou individuální mysli. Pro ně to není jestli militarismus nebo to. To je někdo, když je schopen takový očinu, kdo se zřekl ty individuální a To je těžký pochopit. Ale on to tak chápe. No, je tam ten motiv. Ten motiv je důležitý, Ne, no, my ty jsme No samozřejmě, ten motiv je nejdůležitější, Ale u nich, u nich byl ten motiv. U nich byl ten motiv. Ale tak to je tvoje myšlení. To neznamená, že... To no je to neznamená, že oni tak myslí. To je právě ten problém. To je správně. Ale. Co? To je správně. Správně je to, co ty správně uděláš. To je zeň. V tom je to. Malý V tomto momentě. A správně to je, že, od, že odsekneš zbytečné myšlení a děláš svoji um, um, podle pravidel v tom momentě. A v tom momentě pro ně jako oni se obětovali pro, hm, bez myšlení hm? no, tak pro ně jsou hrdiny. Protože stav bez myšlení je přirozený stav. A obětovali svoji individuální vlastně to je jiný způsob myšlení. Proč nemůžu mít jiný způsob myšlení. Proto. Oni si myslí, že my to nemůžeme pochopit, jako Evropaní, individualisti. Taky mají svoji logiku, proč ne? To neznamená, že moderní Japonci to nebylo podobně, individualismus pomalu proniká, ale ty, ty ideály tam jsou od samých počátků. Proto. Poznání ty reality neznamená, že my nic neděláme, my ale děláme podle pravidel. Hm? Dělání podle těch pravidel, který se říká tam, do... Když pijeme čaj, pijeme podle pravidel. Když kopeme motiko, kopeme podle pravidel. Hm? Když myslíme, myslíme podle pravidel. Hm? Proč? Protože ve svém základě ta, to dobro nepochází z individua, ale to dobro pochází z toho, co přesahuje možnost chápání individua. Rozumím? to převažujeme. <laughs> no, tak to je zase orientální myšlení, ale to dává svůj smysl. Nemůžeš to odsuzovat? Hm? No, to byla nějaká polemika, to nebylo žádné bylo. No, polemika je právě proto, aby jsme pochopili aspoň ten meditativní systém, aby jsme pochopili absurditu chytání se myšlení. A na to je celé madamika není nic jiného, než poznání absurdity, chytání se na myšlenky. Nic jiného. Protože myšlenky jsou založeny na těch obrazech, konceptech, když se jich chytíme jako něco, co tam skutečně je a nehýbe se, tak my jsme od ty jedné mysli oddělení. To hmm? dává smysl? Proč dní to nedává smysl. Hmm? Já mám jednu otázku. Vlastně po celou dobu, co jsme tady, tak nevím, asi to není v tomhle traktátu. Já mám otázku, proč se v tom traktátu nemluví o mysli ve spojení s láskou? V tom traktátu se mluví, o mysli spojenou s velkým soucitem a velký soucit je založen na, lás na velké lásce. Na tom je celý systém nedualistického myšlení založen. Pokud nemáme velkou lásku, nikdy nebudeme mít velký soucit. Pokud nemáme velký soucit, nikdy se nestaneme plně probuzenými budhy. No a proto všechny metody, aspoň v Mahajáně, jsou metody, jak se dostat na tu jednu mysl, která je společná všem, a základ všech myslí. A k ty se můžeme jedině dostat, jestliže máme ten velký soucit, založený na velké lásce, a jestliže máme ty dokonalosti dávání etické disciplíny a tak dále nakonec šamaty a vypašeny. No a jestliže máme vlastnosti šamaty a vypašeny, my pak máme ty prostředky, ne? my pak máme tu sílu, my pak máme to rozhodnutí a my pak máme tu moudrost, ne? aby jsme získali samády ty jedné mysli, v té jedné je neskutečná síla. Aspoň tak je to prezentované, protože je čistá moudrost a nepochopitelné činy. Proto recitujeme dáraní velkého soucitu tam je glouka mati, a krante, Velký soucit přesahuje moudrost tohoto světa. No ta karmická mysl vytváří dojem skutečného subjektu a objektu, z kterého vychází světská moudrost založená na rozlišování, která je ve světě, nepřesahuje rámec světa. Jelikož my upíváme na tom rozlišování, které je založený na počicích, no tak my upíváme na té kontinuitě. jelikož upíváme na té kontinuitě, my máme chytání se a chytání se čeho? Slov, hlásek, konceptů, to chytání reality realita, neprávně ta velká Tak je v tom traktátu všecko, nebo ne? <laughs> všecko tam je? a ah, výborně, Libuše. Já taky Znamte, jestli chápu správně, tak druhé semeny postaví v čisté zemi na základě přání a pozornosti. Mohl mm -hmm. byste, prosím, víc přiblížit to čistou zemi jako dimenzi? Čistá země, dimenze je čistý mysl. Ale čistá mysl nemá právě žádnou dimenzi. Kdyby měla dimenzi, no tak e, není čistá ale v té čisté dimenze, čisté moudrosti se objevují čisté formy. V ty čisté zemi, jak je v Amitabha Sutra, tam všecko je pouze objekty vytvorené darmou. Takže ptáci zpívají darmu. Všecko uvádí do dámy. No A to je to užitkové tělo. Je užitkové tělo dvě užitkové těla vlastní užitkové tělo a užitkové tělo pro druhé. To je ta nemyslitelná činnost, založená na čisté moudrosti. A ta čistá moudrost vytváří čisté země, aby hm, zachránila bytosti od utrpení. Protože tam, tady na tom světě sahá, my hned tak Budhu nepotkáme. No ale ta čistá země byla vytvořena Budhovou moudrostí, moudrostí hm, aby my se mohli. Poznat, že ten stav utopení je naší nevědomost. Jaká nevědomost? Že jsme nepoznali, že ta mysl, která vychází z nevědomosti, nemá žádnou skutečnost. Proto ta Skutečnost té čisté země pro toho, kdo ji praktikuje, je daleko skutečnější než ta skutečnost toho utrpení tady. No a to je spásný prostředek Budhu, že vytváří ty čisté země na základě toho užitkového těla. A pak se manifestuje tady v zemi utrpení na základě toho, zrozeného těla. To je Mahayana, no, tak nějak se to musí vysvětlit, ale to jsou též všecko spásné prostředky, to neznamená, že to je nějaký dogma. Ale bez spásných prostředků nepochopíme, že od samého počátku nejsme nic než produkt iluzorní mysle. No pokud nemeditujeme, my to nepochopíme, to není možné. Aby jsme to pochopili, musíme meditovat. A jaká je ta meditace v tomto systému? Meditace na jednu mysl, která je podkladem pohybu. Pohyb musí vznikat v tom tichu mysli, která které je její vlastní. To je má jedné mysli, proto první musíme začít s utišením, pak můžeme pochopit, že ta mysl, která nás ruší, je iluzorný, jinak to nepochopíme. Je to jasný? No a tak se trénujeme v koncentraci a třeba z toho něco bude, nějaký ten vlet, že to, co nás trápí, vlastně nikdy nevzniklo. můžete soustředit na prázdnou mysl, zkuste to. Jak hmm? hmm? dlouho? Co? Nikomu to mě hmm. nejde. Nejde to? Pak se cvičíme, od toho jsme tady na, na litrýtu, tak se cvičíme jelikož to nejde, tak se cvičíme na nějakém objektu a to je ten déch asi nejlepší. Zatím to nejde, ale to půjde, to je zvyk. Až byl starý zajíc, tak nemusíš vůbec se namáhat, seš v prázdný mysli. A ta prázdná mysle sama už je samá, když má trvání. Jenomže ona se brání, trvání nemá, tak ji musíš tam moudrosti a koncentraci, je tam musíš uh, přivodit. Ante, můžu, jenom prosím o když se zeptám o toho se dlouho sebe soustředit na mysle, tak já nevím, jestli toho dokážu do jako toho kontextu času, kdy to nejde Případě, že myslím, že... Čas existuje, ale jako něco, co se nedá chytit. Ale, vždy, ale ta mysl, která chytá, to je ta mysl, která se hýbe. A protože se ta mysl hýbe a my na ní upíváme, no tak nám vadí. Ale až poznáme, že co je přirozeno z mysli, no tak nám vadit nebude. A to je samády jedné myslí. My se nám vadí. My jedno a myslíme na druhý. Je to tak? Je. <laughs> hm? Ale tak, že z toho... tak z toho se učíme. Kdo nemá moudrost, tak se z toho neučí. Hm? Tak jeho, kdo je komu moudrost dozrána, tak toho už myslí vůbec nemůže. A pak to samány prázdný mysli se stává přirozený a tím může pomoct všem bytostem. Protože on, jeho mysl se sama nehýbe, ale on vidí, jaké jsou důvody pohybu jejich mysli. A ta mysl, která, proto ta mysl, která se nehýbe, má to, čistotu moudrosti a nepředstavitelnou karmu. To dává smysl? A hmm? nemyslíte na karma? Vesplní s kontinuitou. Ta nemyslitelná, ta nemyslitelná karma může obsáhnout hm? kontinuitu všech na základě ty čisté moudrosti. A to se děje na základě toho velkého soucitu. Hm? Protože mysl od samého počátku nikomu nepatří. Je proces myšlení, ale ne ten, který myslí odděleně od myšlení, ten nikdy neexistoval. To je naše představa. Pak jste mluvil o dvou tělech. Co? Říkal jste, že cít cítění. Cítění je to, proces. co je proces, ale je to, co dělá ty známky v našem vědomí. A podle těch známek pak to vědomí pracuje, protože my se upíváme na těch počicích. Upíváme nebo ne? Protože uvíváme, vytváříme proces nastávání. Hm? Proces nastávání je proces přerozování. A ten pracuje na principu každého vystání mysli a pracuje na procesu života do života. Hm? Jestliže ale poznáme ten základ mysli, no my tak my pronikneme tu iluzornost toho procesu. Když pronikneme tu to iluzornost toho procesu, my zůstáváme v samadu. Žádná myse nás nebude rušit. Ani ne vlastní, ani ne druhý. To je nedurajistická myopacita. Tím pádem se učíme, jakouká surangama sutra, Hýbat. Předměty ne být hý, předměty hýbáním. No, máme slávu ze No, jo, to už je zase to cítění. Hm? No, ale cítění tam je, ale není tam ten subjekt cítění, který stojí. Hm? V tom je ta svoboda. Ten subjekt cítění, který stojí, to je uh, ta aspekt kontinuity mysli. Na základě toho aspektu kontinuity mysli už jsme se učili, máme to ulpívání, na základě ulpívání máme to ulpívání na jméne, na koncepty, ne na realitě, protože tu realitu jsme nepronikli. A no, jelikož jsme pronikli v realitu, máme ujpěvání na těch konceptech, a tak vytváříme novou karmu. Hm? jsme tohle nebo ono, hm? identifikujeme se s tím. Hm? A chceme to vnotit druhým, chceme nebo nechceme. Hm? Hm? Děláme to? Nebo neděláme? Hm? No a jestliže je to v rámci té konvenční reality, tak jsme normální. Jestliže to ale přesahuje ten rámec konvenční reality, tak jsme nenormální. A nenormální můžeme být buď i v dobrém smyslu, ale většinou ve špatném smyslu, že si představujeme něco, co tam je a co tam není. Mně se to právě stalo, ten můj správce, který byl zodpovědný za stavbu meditační haly. On si představoval, že je majitelem toho centra. To byla jeho myšlenka, který, podle kterého on začal jednat, podle kterého si myslel, že je to jasný. Takže jsem všechno dá té společnosti hm? ta společnost je, patří jemu, tak on s tím o tom rozhoduje. No ale tak to je fixní myšlenka něčeho, co tam vůbec není. No ale pak reaguje podle toho, co tam není. To je extrémní případ, ale to se děje stále. Hm? No a když nás to trkne, jako mě to trklo, my tak vidíme, že ten, ten, ty hřetězce, myšlenek, vlastně, jsou absolutní. A ten, ta nechuť vůči něčemu, co tam není, a no, urpívání na něčem to nedává smysl no a pak můžeme pomáhat. Jestliže se z toto ženíme, s tím ulpíváním, nebo s tou nechutí, s tím hněvem, tak my nemůžeme správně jednat, to možné. Já můžu jedině správně jednat, jestli si u faktu. A no, tak to je. To neznamená, že ta čistá moudost nejedna, ta jedna, ale podle faktu. Hm? Nepřekloucuje faktu. Jsme tak, jsme tak. Hm? Skleník je skleník. Ten, komu něco patří, tak ten i majtel. ten. který je správce, ten jenom spravuje. A si může myslet, že mu to patří. Dokonce na to může mít i důkazy, ale on mu to nepatří. Mám jedna, jako lidí mu to patří. Kvůli čemu pokroucení myslí. Pokoroucení mysli, to se v nazývá nevědomost, nevěda. No a my jednáme ne podle faktu, my jednáme podle překoroucení mysli. A právě proto jednáme špatně. Protože se identifikujeme s tou, ident, s tou kontinuitou, která patří nám. Nepatří hm? Je to tak? No a to je výcvik, který člověk dělá v této tý tradici. Hm. Děláš rituál podle těch pravidel, děláš, oblíkáš se podle těch pravidel, již podle těch pravidel, aby si ty pravidla mohla zapomenout a zůstala v ty čisté mysli. Hm? Protože my furt jednáme meča furt chceme, aby něco nastalo, co tam není. No a ten trénink je, aby nastala právě. Hm? Hm? Ten základ mysli, který nenastává, který vidí to nastávání jako iluzi. Jak vidí to nastávání jako iluzi. Že zametá, jak se sluší a patří, filozofuje, jak se sluší a patří, na základě faktů, ne na základě vlastní fantazie, medituje na základě faktů, podle pravidem. sedí, jak má sedět, myslí, jak má myslet pije čaj, jak má pít čaj, pije pivo, v Japonci do, do extrému, pije pivo, jak se má pít pivo, miluje, jak se má milovat. Všechno je v té jedné mysli. A to je ta filozofie nedualistická. Není to špatný? Je to špatný? Já jsem a, v knižce Ozenu četla pravý opak. No výborně. Ano. No, to, dá, to právě dává smysl. Nasil? A co si četla? Jím, když mám hlad? Třeba? Proč je to pravý opak? No, není. Vůbec ne. No tak, o co se jedná? Je to v pravidlech. Co? Je to v pravidlech. No, to pravidla jsou jiný. Někdo má hlad furt, někdo má hlad <laughs> <laughs> Dvakrát dva za, za dva dny. No, ale... To je právě to pravidlo. Co přijímám, kdy, když mám hlad? No, ale to ale ještě nestačí. Nic, Já vím. To ještě není. To ještě neznamená, že to je spojený se samády jedním myslí. No. To může říct ten učitel, to ale nemůžeme říct my. Protože my jíme, i když nemá nemáme. To česky. já jsem, jsem teď jenom citovala, co bylo v knižce. To já jsem řekla. knižky to napovídají. To mm -hmm. je pravda. Ale když to řekne takové, z nové místo já nejsem nové místo tak to platí. Když to... Vytvořme někdo jiný, ne to, tak to je Tak to je Trénujeme, aby jsme byli ze novými mistry a mohli to říct. Hm? No, my jíme, když máme chut na něco, hm? nebo ne? No, mi se třeba teď stává, že v jednu hodinu vůbec nemám hlad, ale jím. Učejíme všichni. No, tak stává se, Leda, <laughs> co To je, je koukala, co se mně všecko stává. Dále no člověk s tím žije a zhovole. <laughs> No tak nějaká sranda musí být, tak si dáme meditaci, no to eh, 48 minut. Hm?